דברים, פרק ל"ב. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם פי. יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. כי שעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. אל אמונה, ואין עוול, צדיק וישר הוא. שיחט לו, לא בניו מומם, דור עיקש ופתלתול. הל' תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם? הלא הוא אביך, קניך, הוא עשך ויכוננך. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כי חלק אדוני, עמו, יעקב חבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. יסובבן הוא, יבוננהו, יצרן הוא, כאישון עינו. כנשר יאיר כינו, על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר. ירכיבהו על בומותי ארץ, ויאכל תנובות שדי, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. חמאת בקר וחלב צאן, עם חלב קרים, ואלים בני בשן, ועתודים, עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר, וישמן ישורון, ויבעט, שמנת, עבית, כסית, וייטוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. יקניעוהו בזרים, בתואבות בתועבות יכעיסוהו. יזבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעום. חדשים, מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. צור ילדך, תשי. ותשכח אל מחולליך. ויר אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר, אסתירה פני מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות הם מה, בנים לא אמון בם. הם קנאוני ולא אל, כי עשוני בהבלהם ואני אקניעם בלא עם, בגוי נבל אך אישם, כי אש קדחה ואפי, ותיכד עד שעול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים. אספה עליהם אורעות, חיצי אכלה בם. מזי רעב ולחומי רשף, וכתב מרירי, ושן בהמות אשלח בם, עם חמת זוחלי עפר. מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה. אמרתי, אף איהם, אשביתה מאנוש זכרם. לולא כעס אויב עגור, פן ינקרו צרמו. פן יאמרו, ידנו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת. כי גוי אובד עצות המה, ואין בהם תבונה. לו חכמו, ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. איכה, ירדוף אחד, אלף, ושניים, יניסו רבבה. אם לא כי צורם מחרם, ואדוני הסגירם. כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות המורה. ענבמו, ענבי ראש, אשקלות מרורות למו, חמת תנינים יינם, וראש פתנים אכזר. הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותי. לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום עידם, וחש עתידות למו. כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כאוזלת יד, ואפס עצור ועזוב, ואמר, אה <אז> אלוהמו, צור חסי ובוא, חלב זבחמו יאכלו, ישתו ין נסיכם, יקומו ויעזרוכם. יהי עליכם סיטרה, ראו עתה, כי אני אני הוא, ואין אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. כי אשא אל שמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק חרבי, ותאחז במשפט ידי, אשיב נקם לצריי, ולמשנאי השלם. אשכיר חיצי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה, מראש פרעות אויב. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וחיפר אדמתו עמו. ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בנון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה, אל כל ישראל, ויאמר עליהם. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצבום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וידבר אדוני אל משה, בעצם היום הזה לאמור. עלי אל הר האיברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני ירחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, ויאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, במי מריבת קדש, מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא, אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל.